Olietajúcom kufri Bol raz jeden kupec Ktorý bol taký bohatý Že by bol mohol celú ulicu A ešte uličku pri nej Vydláždiť strieborniakmi Ale neurobil to Svoje peniaze vedel inak použiť Ak vydal groš, Vrátil sa mu na miesto neho toliar Taký to bol obchodník Až raz zomrel Všetky peniaze zdedil po ňom syn A veselo si žil Chodil každú noc na maškarné plesy, z toľiarových bankoviek si robil papierové draky a na mori hádzal žabky s miesto kamienkami. Takto muselo ísť s peniazmi do vodou. A veru aj šlo. Napokon mu zostali iba štyri groše, pár papúč a starý župan. Teraz už o neho priatelia nestáli, veď ani po ulici sa s ním nemohli prejsť. Ale jeden z nich, dobrá čísko, Poslal mu starý kufor a odkázal, aby si do neho všetko pobalil. Dobrá rada, lenže kupcov si nič nemal a preto si sadol do kufra sám. Bol to však divný kufor. Len čo sa na ňom stisla zámka, kufor sa vzniesol. Tak sa stalo i teraz. Fuk! A už vyletel komínom vysoko ponad vraky a letel stále ďalej a ďalej. Dno zavrzgalo a kupcov syn mal už strach, že sa kufor rozpadne. Bol by urobil poriadny kotrmelec. Boh nech by mu bol milostivý. Doletel však až do Turecka. Kufor schoval v lese pod napadané lístie a pobral sa do mesta. Mohol si to dovoliť, veď Turci chodili všetci tak ako on, iba v Župane a v Apučiach. Cestou stretol pestunku s dieťatkom. Počuj, turecká pestunka! Aký že je to tam zámok, celkom pri meste, s oblokmi v toľkej výške? Tam býva kráľova dcera, povedala mu. Predpovedal jej, že bude veľmi nešťastná pre milého a preto k nej nikto nesmie ísť, iba ak v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn. Hneď sa vrátil do lesa, sadol si do kufra, vyletel na strechu a oblokom vošiel k princeznej. Princezná na diváne spala. Bola taká krásna, že ju kupcov syn musel poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa zľakla, ale on jej povedal, že je turecký poh a že k nej prišiel zo vzduchu. To sa jej zapáčilo. Potom si sadli vedľa seba a on jej rozprával rozprávky o jej očiach. Sú ako dve prekrásne tmavé jazerá a myšlienky v nich plávajú ani morské panny. A rozprával o jej čele. Je ako Snehová hora s čarokrásnymi sálami a obrazmi. A rozprával jej o Bocianovi, ktorý nosí malé chutné detúrence. Hej, boli to krásne rozprávky. Potom požiadal princeznú o ruku a ona hneď povolila. Ale musíte prísť v sobotu, povedala mu. Vtedy ku mne prichádza kráľ s kráľovnou na čaj. Boli by veľmi hrdí, keby som dostala za muža tureckého boha, ale pripravte si ozaj peknú rozprávku, lebo rozprávky majú moji rodičia veľmi radí. Mamička chce, aby bola bravoučná a vznešená a oteckovi sa páči zase veselá, aby sa mohol zasmiať. Dobre, neprinesiem iný svadobný dar ako rozprávku, povedal kupcov syn, a potom sa rozlúčili. Princezná mu dala šabľu vyzdobenú zlatými peniazmi, ktoré sa mu práve veľmi zišli. Potom odletel, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tu skladal rozprávku. Do soboty s ňou musel byť hotový a to nebolo tak ľahko. Keď rozprávku dokončil, bola práve sobota. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej s čajom. Kupcovho syna milo prijali. Nože... Rozprávajte nám rozprávku, riekla kráľovná. Voľakú dômyselnú a poučnú, ale aby sme sa pri nej aj zasmiali, dodal kráľ. že prisvedčil host a začal rozprávať. A teraz musíme dobre počúvať. Bol raz zväzok zápaliek, mimoriadne pyšných na svoj vysoký pôvod. V lese rástol obrovský starý strom, vysoká borovica. To bol ich kmeň, v ktorom každá zo zápaliek tvorila len malý íverček. Zápalky teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým železným hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Keď sme ešte boli na zelenej ratolesti, vtedy sme žili ozaj urodzene. Každé ráno a každý večer sme dostávali diamantový čajík, to bola rosa. Po celý deň sme mali slnko, ak práve svietilo, a všetci mali vtáčikovia nám museli rozprávať rozprávky. Dobre sme vedeli, že sme bohaté, lebo listnaté stromy mali čaty len v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený šat v lete i v zime. Ale potom prišli drevorubači, to bola veľká revolúcia, a naša rodina sa rozprchla na všetky strany. Z kmeňa spravili stožiar na nádhernú loď, ktorá sa mohla plaviť po celom svete. Ostatné konáre sa dostali na iné miesta a našim údelom je zažíhať svetlo prostým ľuďom. Preto sme my, urodzené, prišli sem do kuchyne. No, so mnou je to trocha inak, povedal železný hrniec, ktorý ležal vedľa zápaliek. Od vtedy, čo som sa dostal do sveta, stále ma drhnú a varia vo mne. Mám na starosti blahobyt a som vlastne prvým v dome. Jedinou radosťou mi je ležať po jedle čistý na polici a rozumne sa zhovárať na policii s kamarátmi. Ale okrem vedra, na vodu, ktoré sa zavšia dostane na dvor, všetkým sú nám dvere do sveta zatvorené... Iba košík prináša chýry, lež veľmi nás nepokojuje svojimi rečami o vláde a ľude. Stará mi sa jeho reči nedávno tak nalakala, že spadla a rozbila sa na márne kusy. Len toľko vám pravím, je to voľno myšlienkár. Máš veľa reči. zahriekl ho kresadlo a udrelo oceľou do kresacieho kamienka, až sa zaiskrilo. Neurobíme si veselý večer? Áno, pohovorme si o tom, kto je najúrodzenejší, ozvali sa zápalky. Nie, o sebe nerada rozprávam, povedala hlinená misa. Usporiadajme radšej večernú zábavu, ja začnem. Budem rozprávať o čom si, čo každý už raz zažil. Do toho sa môže každý započúvať, a je to veľmi zaujímavé. Pri balckých brehoch, pod dánskymi bukmi. To je nádherný začiatok. Rozhovorili sa všetky tanieriky. To bude isté rozprávka, akú máme rady. Áno, tam som strávila svoju mladosť v tichej rodine. Leštili tam nábytok, drhli dlášku, dávali čisté záclony. Ako zaujímavo rozprávate, povedal sme tak. Hneď poznať, že, je, že, že to rozpráva žena je v tom čosi čistého. Áno, to sa necíti, prisvedčilo vedro a radostne si podskočilo, až voda vyšplachla na dlášku sa rozprávala ďalej a skončila práve tak pekne, ako začala. Tanieriky sa rozcengali od radosti a tak vyťahal z piesku Petržlen, aby ovenčil misu. Vedel, že tým ostatných nahnevá a okrem toho si pomyslel. Ak ja ju ovenčím dnes, ona zajtra ovenčí mňa. A teraz ja budem tancovať, zvolal kutáč a roztancoval sa. Ach, keby ste videli, ako len dvíhal nohu do výšky. Starému motovidu v kúte sa z toho hlava zatočila. A teraz ma ovenčite, povedal kutáč. A veru ho ovenčili. Je to preca len čvarga, pomysleli si zápalky. Teraz mal zaspievať samovar, ale vyhováral sa, že je prechladnutý a kým nepríde do varu, nemôže vraj spievať. No to si vymyslel len pre svoju rodovú slávu. Nechcel spievať inde len na panskom stole. Na obloku bolo staré Brko, ktorým písovala slúžka. Nebolo na ňom nič pozoruhodného, iba ak to, že sa príliš hlboko namáčalo do kalamára, ale práve na tom si veľmi zakladalo. Keď samovar nechce spievať, povedalo Brko, nech nechá tak. Vonku je klietka so slávikom a ten nám môže zaspievať. Pravda, nenaučil sa ničomu, ale dnes večer ho za to nebudeme kritizovať. Myslím, že by bolo na najvýš nevhodné, zastarala sa čajová kanvica, ktorá bola kuchynskou speváčkou a nevlastnou sestrou samovaru. Keby sme počúvali takého cudzieho vtáka. Je to vlastinické? Nech posúdi košík. Ja sa len zlostím, ťažka si košík. A tak sa zlostím, že si to ani predstaviť neviete. Či sa to patrí, tak to tráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme dom obrátili na ruby? Každý by prišiel na svoje miesto a ja by som to všetko dirigoval. To by bolo volať čo inšie. Ty, si z kopítka. Vyhoďme si z kopítka. Zvolali všetci. V tom sa otvorili dvere. Vošla slúžka a všetci stíhli. Nik nevydal ani hláska. Slúžka vzala zápalky a zapálila ich. Fíha, ako zaprskali a zahoreli plameňom. Teraz vidí každý, pomysleli si že my sme najvznešenejšie aký lesk máme aké je svetlo a potom zhoreli to bola prekrásna rozprávka povzdychla si kráľovná cítila som sa ani keby som bola v kuchyni pri zápalkách veru teraz ti dáme svoju céru iste povedal kráľ. V pondelok ti dáme céru. Teraz mu už týkali, lebo mal patriť do rodiny. O svadbe sa už rozhodlo a v predvečer bolo celé mesto slávnostne osvetlené. Po uliciach rozhadzovali žemle a paraclíky, uličníci sa naťahovali na špičky, volali na slávu a pískali na prstoch. Bola to nevýdaná nádhera. Ja by som mal tiež dačo robiť pomyslel si kupcov syn. Nakúpil teda rakety, búchačky a všetko, čo len treba na ohňostroj, naložil si to do kufra a vyletel do výšky. Ty, ako to púkalo a prskalo! Všetci Turci vyskakovali od nadšenia, až im papuče ponad hlavy lietali. Také čudo ešte nevideli. Teraz sa mohol presočiť každý, že sa princezná vydáva za tureckého boha. Len čo sa kupcov syn vrátil z kufrom do lesa, pomyslel si, pôjdem do mesta vyzvedieť, ako sa to vynímalo. Pochopiteľne ho to zaujímalo. Ako o tom ľudia rozprávali. Každý, koho sa na to spýtal, videl to inak, ale všetci vraveli, že to bolo nádherné. Videl som samotného tureckého boha, povedal jeden. Oči mal ako žiariace hviezdy a bradu ani spenené more a na ohnívom kaftane, povedal iný. Z jeho záhybou vykúkali utešení anielici. Počul Veru prekrásne veci a na druhý deň mal mať svatbu. Potom sa vrátil do lesa, aby si sadol do kufra, ale kam sa podel? Kufor zhorel. Zostala v ňom iskierka z ohňostroja, ktorá sa neskôr vzňala a z kufra zostal len popol. Nemohol už lietať, nemohol už prísť ku svojej neveste. Celý deň stála princezná na streche a čakala ho a možno ho čaká až do dnes. A žení chodí po svete a rozpráva rozprávky, ale tie už nie sú také veselé ako tá o zápalkách.